25. Og Jehova begynte å tale til Moses i det han sa, «Tal til Israels sønner, så de kan samle inn et bidrag til mig. Fra hver man som blir tillsynt av sitt hjerte, skal dere samle inn bidraget til mig. Og dette er det bidrag dere skal samle inn blant dem, gull og sølv og kobber, og blå tråd og purpure farget ull, og kermesrøtt materiale og fint lin.» og geitehår, og rødfargede værskinn og selskinn og akasietre, olje til lyskilden, balsamolje til salvingsoljen og til velluktende røkkelse, og onykksteiner og innfattningsteiner til e-foden og til bryststykket. Og de skal lage en helligdom for meg, for jeg skal bo i telt midt iblant dem. I samsvar med alt det jeg viser deg som mønster for tabernaklet og som mønster for alt dets utstyr, slik skal dere lage det. Og de skal lage en ark av akasietre. To og en halv alen lang, og halvannen alen bred, og halvannen alen høy. Og du skal kle den med rent gull. Innvendig og utvendig skal du kle den, og du skal lage en bord av gull hele veien rundt på den. Og du skal støpe fire ringer av gull til og sette dem over dens fire føtter, med to ringer på den ene siden av den, og to ringer på den andre siden. Og du skal lage stenger av akasietre og klede dem med gull. Og du skal stikke stengene gjennom ringene på siden av arken for å bære arken med dem. I ringene på arken skal stengene forbli. De må ikke fjernes fra den. Og i arken skal du legge vittnesbyrde som jeg skal gi deg. Og du skal lage et lokk av rent gull, to og en halv alen langt og halvannen alen brett. Og du skal lage to kjeruber av gull. I hammeret arbeid skal du lage dem på begge ender av lokket. Og lag en kjerub på den ene enden, og en kjerub på den andre enden. På lokket skal dere lage kjerubene ved dets to ender. Og kjerubene skal holde sine to vinger utbrett oppover, i det de skjermer over lokket med vingene, med ansiktene mot hverandre. Mot lokket skal kjerubenes ansikter være vendt. Og du skal sette lokket opp på arken og i arken skal du legge vittnesbyrdet som jeg skal gi dig. Og jeg vil gi meg til kjenne for dig der, og tale med dig fra stedet over lokket, fra stedet mellom de to kjerubene som er på vittnesbyrdets ark, ja, om alt det jeg skal befale dig angående Israels sønner. Og du skal lage et bord av akasietre, to alen langt og en alen bredt og halvannen alen høyt. Og du skal kle med rent guld, og du skal lage en bord av guld til det hele veien rundt. Og du skal lage en list til det på en håndspredd hele veien rundt, og du skal lage en bord av guld til listen hele veien rundt. Og du skal lage fire ringer av guld til det, og sette ringene på de fire hjørnene som er ved de fire føttene. Ringene skal sitte like ved listen som holdere for stengene til å bære bordet med. Og du skal lage stengene av akasietre og kle dem med guld, og de skal bære bordet med dem. O du skal lage dets fat og dets begre og dets kanner og dets skåler, som de skal utdøse drikkeoffere med. Du skal lage dem av rent gull. Og du skal stadi legge skuebrød på bordet fremfor mig. Och du skal lage en lampestake av rent gull. I hammeret arbeid skal lampestaken lages. Dens fot, dens armer, dens begre, dens knopper og dens blomster skal gå ut fra den. Og seks armer går ut fra den sider.» tre av lampestakens armer fra den ene siden, og tre av lampestakens armer fra den andre siden. På den ene armgruppen er det tre begre formet som mandelblomster med vekselvis knopper og blomster, og på den andre armgruppen er det tre begre formet som mandelblomster med vekselvis knopper og blomster. Slik er det med de seks armene som går ut fra lampestaken. Og på lampestaken er det fire begre, formet som mandelblomster, med vekselvis knopper og blomster. Og knoppen under to av armene utgår fra den, og knoppen under de to neste armene utgår fra den. Og knoppen under de to sista armene utgår fra den. Dette gjelder de seks armene som går ut fra lampestaken. Deres knopper og deres armer skal gå ut fra den. Alt sammen er et stykke i hamret arbeid av rent gull og du skal lage sju lamper til den, og lampene skal tennes, og de skal lyse opp området foran den. Og dens veketenger og dens fyrfat er av rent gull. Av en talent rent gull skal han lage den med alle disse redskapene til den. Og se til at du lager dem etter deres mønster, det som ble vist deg på fjellet.